Такою метою Марі не могла не подумати про те, як вона пояснюватиме свою відсутність, а також про підозри, які виникнуть у її нареченого. Коли прибувши по неї у призначену годину, він з'ясує, що дівчина там навіть не з'являлась, а потім, повернувшись додому з такою тривожною новиною, не побачить її і там. Я повторюю, вона не могла не подумати про все це. Марі мала передбачити вічесі несташа і всі підозри і плітки, які породить її зникнення. Після такого їй було б важко повернутися додому, але Марі могла не турбуватись про це все. Якби, скажімо, вона від самого початку не збиралась повертатись. Припустімо, вона міркувала так. Мені потрібно зустрітися з чоловіком, щоб утекти разом із ним, або з будь-якими іншими намірами, про які знаю лише я. Необхідно влаштувати все так, щоб нам не завадили. Необхідно виграти час, щоб уникнути переслідування, тож я скажу, що збираюся провести цілий день у дітки на вулиці Дром. Я проситиму сине сташа не заходити по мене, аж поки не посутеніє, і таким чином моя відсутність не викличе ні в кого ані хвилювання, ані підозр, а в мене буде доволі часу. Якщо я звелю Сенесташу, зайти по мене лише надвечір». Певно, що він не з'явиться там раніше. Якщо ж я промовчу, то матиму зовсім мало часу, оскільки вдома чекатимуть, що я прийду раніше, і моя відсутність з занепокоєння». Якби ж я збиралася повернутися, скажімо, намір лише погуляти з чоловіком, то я б взагалі не просила синесташа зайти по мене, оскільки тоді б він обов'язково з'ясував, що я його обдурила. В той час, як мені було б неважко приховати правду. Я просто нічого йому не говорила б. Повернулася б додому раніше, ніж почне сутеніти, а потім повідомила б, що провела день у тітки на вулиці Дром. Але оскільки я не збираюсь повертатись, або як не раніше, як за кілька тижнів, чи тільки після того, як жив певні застережні заходи, то головним завданням для мене є виграти час. У твоїх нотатках зазначено, що від самого початку суспільна думка щодо цієї трагічної події схилялась до того, що Марі стала жертвою бандитів, а за певних обставин суспільною думкою не можна нехтувати. Коли вона виникає сама по собі, так би мовити, спонтанно, то це радше інтуїція, якою наділені геніальні особистості, і в 99 випадків із 100 я з нею погоджуся. Але необхідно твердо знати, що вона ніким не продиктована. Ця думка має бути лише думкою власне суспільства, але таку відмінність часто досить важко сприйняти і пояснити. У нашому разі суспільна думка про банду могла виникнути через подібний випадок, детально описаний у моїй третій газетній вирізці. Новина про те, що знайдено труп Марі, молодої вродливої дівчини, яка вже привертала до себе увагу публіки, схвилювала весь Париж. На її тілі знайшли сліди насилля, труп витягли з річки. Але одразу ж стає відомо, що тоді, або приблизно тоді, коли було скоєно вбивство, якісь мерзотники зґвалтували й іншу дівчину, яка на щастя залишилась живою. Що ж дивного в тому... Що достовірні дані про жорстокий злочин вплинули на формування суспільної думки з приводу іншого злочину, про який поки що немає ніякої точної інформації. Суспільна думка шукала власних, і вона знайшла її завдяки обставинам іншої трагедії, адже тіло Марії витягли з тієї самої річки, на якій було скоєно інший злочин. На перший погляд, зв'язок цих двох подій настільки очевидний, що було б дивним, якби публіка не помітила цієї подібності і не вхопилася за неї. Але насправді те, у який спосіб було скоєно перший злочин, радше доводить, що другий, хоч і стався приблизно в ту ж годину, мав зовсім іншу природу. Якби виявилося, що в той сам, як одна зграє мерзотників, у певному місці робить свою лиху справу, інша банда на тих самих околицях того ж таки міста – за таких точно обставин, у ту ж пору вчиняє таке саме паскудство, то в це важко було б повірити. А от суспільна думка, яка склалася під впливом навіювання, прагне нас у цьому переконати. Перш ніж я продовжу, поговоримо про можливе місце злочину, а саме про хащі поблизу застави Дюруль. Необхідно зауважити, що це зовсім близько від громадської дороги. Хлибоко в нетрях знайшли три-чотири великі камені, з яких зробили подобу стільця спинкою та ослінчиком під ноги. На верхньому камені лежала біла нижня спідниця, на нижньому – шовковий шарф. Поряд парасолька – рукавички-носовичок. На останньому було вигоптоване ім'я Марі Роже. Клапті сукні висіли на колючому чагарнику. Земля була втоптана, кущі зламані, усе свідчило про боротьбу. Незважаючи на те, що преса надавала неабияке значення цим знахідкам, та, попри одностайне рішення, що місце трагедії врешті знайдено, досі залишається місце для вагань. Я особисто можу вірити чи не вірити, що злочин було скоєно саме там, але існують досить вагомі підстави для сумніву. Якщо наслідувати для комерціал, яка припускає, що драма сталася десь поблизу вулиці Павеса-Андре то її учасники, якщо вони залишилися в Парижі, звісно жахнулися від того, що привернули увагу спільноти, і люди з певним типом мислення обов'язково почали б вигадувати щось, аби відвернути публіку. А оскільки хаші біля застави Дюруль уже викликали певну підозру, у злочинці могла виникнути думка підкинути речі дівчини саме в те місце, де їх потім і знайшли. У Лесолейл немає ніяких реальних підстав стверджувати, що речі пролежала там більше як 3-4 тижні, оскільки існує чимало непрямих доказів, які вказують на те, що неможливо було не помітити сукню, парасольку, шарф, рукавички і носовичок протягом 20 днів між фатальною неділею і вечором, коли їх знайшли хлопчаки.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 Що ж до трави, яка виросла навколо і почала проростати крізь речі? Про ці факти свідчать лише слова, а відтак і враження двох маленьких хлопчиків, оскільки діти віднесли всі знайдені речі додому, і ніхто більше їх не бачив. Але за теплої та вогкої погоди саме така погода була в ту пору, коли скоїли вбивство. Трава, буває, виростає на 2-3 дюйми за добу. Якщо покласти парасольку на траву, то за тиждень її повністю сховають високі бодилини. Що ж до плісняви, на яку автор статті Лесолейл так оперто спирається, що тільки в одному уривку, який я процитував, він наголошує на ньому декілька разів. То невже ж цей журналіст не знає її природи? Невже йому треба пояснювати, що це один із різновидів грибків, а вони можуть виростати та згнивати протягом доби? Тож ми бачимо, найвагоміші докази того, що речі дівчини пролежали в хащах не менше як 3-4 тижні, не обґрунтовані. З іншого боку, важко повірити, що вони могли залишатись в цьому місці довше, ніж тиждень, тобто довше, ніж від однієї неділі до наступної. Люди, які живуть на околицях, добре знають, як важко знайти там безлюдну місцину, хіба що дуже далеко від передмістя. В цих лісах і чагарниках немає жодної невтарованої стежки, жодної незайманої галявини. Нехай охочить до споглядання природи, який задихається від спеки та пилу мегаполісу, спробує навіть у будень насолодитися самотністю серед чарівних мальовничих пейзажів. Йому це не вдасться, оскільки чи не що хвилини заважатимуть голоси або ж поява якого-небудь волоцюги, або ж весела кампанія міських шарпаків. І в пошуках спокою він марно шукатиме затишної місцини в гущавині дерев і чагарників. Саме там збирається чи не на найбільша кількість волоцюг, Саме ці храми найчастіше оскверняють. з тугою, що стискає груди, повернеться наш блукач назад до Парижа, настільки споклюженого, що опоганення не так впадає в око. Але якщо околиці міста такі багатолюдні в будень, то уяви, що там має щинятися в неділю. Саме тоді там збираються всі покидьки столиці, які на день звільняються від необхідності працювати чи від можливості коїти свої звичайні злочини, але не через любов до мальовничої природи, яку вони стиха ненавидять, а для того, щоб скинути з себе заборони суспільства. Їх приваблює нечисте повітря та яскраві барви дерев, а повна відсутність нагляду, десь у трактирі чи під завісою лісової зелені, подалі від сторонніх поглядів, вони в товаристві своїх друзів печарці починають пияцтво, беззаконня й розпусту і повторюючи що у будь-яких хащах на околицях Парижа знайдені речі не могли пролежати непоміченими від неділі до неділі. Я стверджую лише факт, із яким погодиться кожен неупереджений споглядач. До того ж, є й інші достатньо вагомі підстави підозрювати, що речі Марі навмисно підкинули у нетрі поблизу застави з метою відвернути увагу від справжнього місця злочину. В першу чергу мені б хотілося, щоб ти зауважив, якого числа знайшли речі. Зістав цю дату з датою випуску п'ятого видання, звідки я зробив вирізку, і помітиш, що це відкриття сталося майже одразу, після повідомлення вечірні газети про отримані гнівні листи. Їх написали різні люди, які втім хилили до одного, називали винуватцями злочинну банду негідників і вказували на заставу Діруль, як на місце трагедії. Певна річ, нерозумно вважати, що хлопчики пішли в ліс і знайшли там речі Марії Роже під впливом гнівних листів і надмірної уваги, які ті до себе привернули. Але не можна і нехтувати вірогідністю того, що хлопчики не знайшли речі раніше, оскільки раніше їх там просто не було, і що їх залишили там лише тоді, коли газета повідомила про листи, або незадовго до цього. Ці хащі дуже своєрідні, я сказав би незвичайні. Вони напрочуд густі а в їх нетрях знайшли каміння у вигляді стільця ослінчика під ноги. І ці дивовижні нетрі були за сто років от трактиру Мадам Делюк. А її ж сини жодного кущика не пропускали, збираючи кару Сасафраса. Якщо я поставлю тисячу франків проти одного, що бодай хтось із хлопчиків, а все ж таки лазив у цю тинисту природну альтанку і сідав на кам'яний трон, чи можна мій заклад вважати безглуздим? Якщо хтось відмовиться запропонувати такі парі, він або ж ніколи не був хлопчаком або ж забув своє дитинство. Також я знову повторюю, важко зрозуміти, як ці речі пролежали непоміченими в хащах понад два дні, а тому, попри категоричні заяви Лесолей, ми можемо припустити, що їх підкинули туди нещодавно. Але це ще не все. Існують і вагоміші підставини для такого припущення, ніж ті, що я вже назвав. Дозволь звернути твою увагу на вкрайне природне розташування речей Марії. На верхньому камені лежала біла нижня спідниця, на нижньому – шовковий шарф. Поряд знайшли парасольку, рукавички та носовичок з міткою Марі Роже. Саме так розклав би речі не дуже розумний чоловік, метою якого було б зобразити все якомога натуральніше. Насправді ж картина цілком неприродна. Речі мало валятись на землі і бути геть потоптані. В цій альтанці замало місця. Тож якби там відбувалася боротьба, спідній шарф навряд чи залишились на камені. Їх обов'язково скинули б додолу Земля була втоптана, кущі поламані Все це свідчить про боротьбу, заявляє газета Але нижні спідниці і шарф були розкладені немов на поличках Обривки сукні були 3 дюйми завширшки та 6 дюймів завдовжки Один виявився клаптем шклярки, а другий – спідниці Вони мали такий вигляд, ніби їх видерли Тут автор статті випадково вжив надзвичайно підозріле слово Справді, за описом, ці обривки мали такий вигляд, ніби їх видерли, але навмисне і людською рукою. Лише у одиноких випадках шпичка видери клапоть із такого одягу. Ці тканини такі, що колючка чи цвях рвуть їх під прямим кутом, утворюючи дві перпендикулярні проріхи, які сходяться в тому місці, де колючка зачепила тканину, але важко її вити собі, видерти таким чином клапоть. Ні ти, ні я нічого схожого і не бачили. Щоб відірвати смужку від такої тканини, необхідно прикласти дві окремі сили, що діють в різних напрямках. Якщо у тканини є два кінці, скажімо тобі заманеться відірвати смужку від носовика, то лише тоді достатньо буде прикласти тільки одну силу. Але в даному разі ми маємо справу з сукнею, у якої один край. Щоб колючки про одну годі казати, видерли клапоть вище, де немає кінців, має статися диво. Біля нижнього краю для цього також необхідно не менше як два шпичаки, причому діяти вони повинні у протилежних напрямках. Але й це стосується лише непідрубленого кінця тканини. Та й навіть якщо він оторочений, все одно нічого такого статися не може. Тож ми бачимо, скільки є серйозних перешкод для того, щоб колючки видерли принаймні один клапоть, а нам наголошують на тому, що їх було декілька. До того ж, один виявився клаптим шклярки, а другий – спідниці. Тобто шпичаки відірвали його не від краю, а з середини тканини. Можна зрозуміти і вибачити того, хто відмовиться вірити в усе це. Але такі докази все ж таки викликають меншу підозру, ніж головна приголомушлива обставина. Вбивці, які завбачливо забрали труп, залишили речі серед чагарників. Проте не зрозумійте мене хидно. Я зовсім не збираюся доводити, що вбивство було скоєне десь в іншому місці. Це могло трапитись і в хащах, або ж і наймовірніше нещасний випадок стався у трактирі мадам Делю. Проте не розпорушуємо уваги на деталі. Ми прагнемо встановити не місце скоєння злочину, а з'ясувати, хто був убивцею. Я зробив усі ці пояснення лише для того, щоб, по-перше, показати, що рішучі й необачні твердження Лесолей. Повний абсурд, а по-друге і головне, шляхом логічних міркувань підвести тебе до питання, чи винна була зграя бандитів у вбивстві. Ми повернемося до цього, але спочатку пригадаю відразливі подробиці, встановлені в ході медичного огляду. Достатньо лише сказати, що висновок щодо кількості злочинців настільки безглуздий і необґрунтований, що викликав зневагу в усіх поважних анатомів Парижа. Звісно, лікар не припустив нічого неможливого. Проте, чи не знайшлося б достатньо підстав для будь-якої іншої здогадки. Але перейдімо до слідів боротьби. Дозволь спитати, а як доказ чого були сприйняті ці сліди? Як доказ присутності бандитів? Але хіба вони не свідчать про протилежне? Вибач, про яку боротьбу взагалі можна говорити? До того ж боротьбу настільки запеклу та довгу, що все довкола про неї говорить між слабкою беззахисною дівчиною та купою мерзотників, та вони просто схопили б її і все скінчилось би за одну мить і без зайвого галасу. У жертви сил не вистачило б навіть на те, щоб чинити опір, не те, що вириватися. Але не забувай, докази проти того, що хай є місцем злочину, справедливі лише за умови, що негідників було декілька. Якщо припустити, що гвалтівник був сам, то тоді і тільки тоді можна уявити несамовиту й запеклу боротьбу, про яку свідчило все довкола. Підемо далі. Я вже наголошував, наскільки підозрілим вважається мені той факт, що речі взагалі знайшли там, де їх знайшли. Не могли ж про них просто забути. У злочинців вистачило клепки забрати труп, але вони залишили на місці злочину докази переконливіші, ніж саме тіло, яке незабаром процес розкладу перетворив би на суцільну масу. Я маю на увазі носовичок з іменем і прізвищем небіщиці». Якби це сталося випадково, то причетність банди виключається, подібне могло трапитись тільки якщо злочинець був один. Давай поміркуємо. Людина скоїла вбивство, вона стоїть перед трупом своєї жертви, тремтить від жаху, не знає, як діяти далі, вщухвир емоцій та пристрастей, і тепер серце стискає страх перед скоєним, поряд ані душі, є лише вбивця і не біщиться. Як бути, труп необхідно сховати. Вбивця несе тіло до річки і залишає у хащах інші докази свого злочину, оскільки забрати все одразу дуже важко, навіть неможливо. Але він вважає, що повернутися по решту не становитиме труднощів, та страх поступово зростає. Скрізь вижаються людські голоси. Він чує кроки, чи це йому лише здається. Навіть міські вогні лякають його. І от... Подолавши шлях із довгими нестерпними зупинками, він приходить до річки і звільняється від своєї жахливої ноші, можливо, за допомогою човна. Але що тепер змусить одинокого вбивцю повернутися таким жахливим і небезпечним шляхом назад, у хащі, де повно страхітливих спогадів? За жодні скарби світу він не наважиться піти туди ще раз, хоч би чим це йому загрожувало. Він не зміг би повернутися, навіть якби дуже хотів. Зараз у голові пульсує лише одна думка – бігти геть, якнайпруткіше тікати. Вбивця назавжди повертається спиною до жахливих чагарників і втікає світ за очі. Ну а тепер уяви, якби діяла банда. Численність надала б цим мерзотникам певності. Вже чого-чого, а її у запеклих злочинців завжди досхочу. Численність, я повторюю, позбавила б їх розгубленості і німого жаху, що паралізує свідомість одинокого вбивці, про якого я вже згадував. Якби навіть не схаменувся перший, то другий, третій, а то й четвертий довели справу до кінця. Вони нічого не залишили б на місці злочину, оскільки забрати все одразу не стало б труднощів. Їм не потрібно було б повертатись. Тепер пригадай, що з верхньої спідниці дівчини від пилени до талії було вирвано смужку за дюймів 12. Але її не відірвали повністю, а тричі обмотали довкола талії і зав'язали на спині. Це, звісно, зробили для того, щоб полегшити перенесення трупа. Але навіщо декільком чоловікам такий маневр? Троє-четверо чоловіків могли нести тіло за руки та за ноги. Така своєрідна ручка потрібна була б лише тій людині, яка мала сама переносити труп. А це підводить нас до важливої обставини. Бо горожі між хащами та річкою виявили проломи, а сліди на ґрунті вказували на те, що тягли щось важке. Але невже кілька чоловіків ламали б огорожу для того, аби протягти труп? Коли простіше перекинути його через верх? Невже декілька чоловіків волочили б тіло по землі, залишаючи сліди докази? І тут ми маємо звернутися до одного із спостережень «Ле про яке я вже згадував. Від однієї з нижніх спідниць сердечної, пише автор статті, відірвали клапоть завдовжки два фути і завширшки один фут. Зробили з нього пов'язку, що проходила під підборіддям, затянута була на потилиці. Певно, усе це зробили для того, щоб не дати дівчині кричати. А відтак можна припустити, що злочинці не мали носовичків. Я вже наголошував на тому, що у справжніх пройдисвітів завжди є носовички, але зараз не про це. Хусточка, яка лишилася в хащах, доводить те, що аж ніяк на її відсутність змусила злочинця зробити своєрідну пов'язку. А саме на цьому стоїть лекомерціал. І потрібна була пов'язка не для того, щоб не дати дівчині кричати, оскільки для цього він мав більш придатний засіб. Але в протоколі слідства йдеться про стяжку мусліну, якою вільно обмотали шию, і міцно зав'язали. Це вкрай невиразний опис, але він суттєво відрізняється від спостережень для комерціалу. Навіть мюслінова стюшка завширшки 18 дюймів є досить міцною мотузкою, якщо її скрутити уподовж. А її знайшли саме такою. Тоді я можу зробити такий висновок. Вбивця переніс труп на певну відстань, у хащах поблизу застави чи в іншому місці, неважливо тримаючи його за пов'язку, що була закріплена Наталії жертви, Але згодом злочинцю стало важко, і він вирішив тягти тіло. Сліди свідчать про те, що його саме тягли. Для цього потрібно було прив'язати мотузок до шиї чи до ніг дівчини. Вбивця зав'язав мотузок на шиї, оскільки підборіддя буде стримувати мотузку. І тут злочинець подумав про пов'язку Наталії. Але для того, щоб її використати, необхідно було розв'язати вузол, розмотати і відірвати пов'язку. Легше відірвати ще одну смужку від нижньої спідниці. Він так і робить, а потім зв'язує цей клапить тканини на шиї небіщиці і тягне тіло до річки. Те, що злочинець використав пов'язку, виготовлення якої забрало певні зусилля та дорогоцінний час і яка погано відповідала своєму призначенню, свідчить про те, що вона знадобилася вбивці за обставин, які виникли тоді, коли носовичка вже не було поруч. Тобто, як уже було сказано, коли душогуб залишив хащі. Якщо все сталося саме там – і йшов до річки. Але можеш заперечити ти. Свідчення мадам Делюк не знайшли жодних сумнівів у тому, що тоді або приблизно тоді, коли стався злочин, поблизу цих нетрів вештались якісь мерзотники. З цим я не можу не погодитись. Цілком імовірно, що на момент скоєння вбивства неподалік від застави Діруль швенділо близько дюжини бандитів, подібних до тієї, яку нам описала мадам Делюк. Але зграя негідників, що привернула до себе особливу увагу цієї пані, свідчення якої досить запізні і викликають певні підозри. Так от, це єдина зграя, яка, за словами чесної та делікатної власниці трактиру, їла її пироги та пила її пиво, не вважаючи за необхідним розплатитися. Et Переклад з латинської «Ось звідки й той гнів». Але що саме засвідчила мадам Делюк? У трактир валилась зграя розбешак, які голосували, не заплатили за те, що з'їли та випили, Потім пішли в тому ж напрямку, що дівчина з парубком Повернулись до трактиру, коли вже сутеніло, а потім квапливо перебрались на той берег. Мадам Делюк могло здатися, що банда квапиться, бо вона оплакувала долю своїх пирогів та пива. І, можливо, потайки сподівалася отримати за них гроші. Як іще можна пояснити, чому вона так наполягала на тому, що вони квапилися, коли почало сутеніти? Нема нічого дивного в тому, що ці пройдисвіти поспішали повернутися додому, оскільки насувалась буря. Наближалася ніч, а їм потрібно було переплити на той берег у маленьких човнах. Я кажу, наближалася ніч, оскільки ще не пуститеніло цілковито. А саме непристойний поспіх негідників викликав обурення мадам Делюк, коли тільки почало вечеряти. Та нам повідомляють, що того самого вечора пані та її старший син чули жіночі зойки неподалік трактиру. Як же саме назвала мадам Делюк той час, коли пролунали зойки? Вона їх почула, коли стало вже зовсім темно. Але «зовсім темно» означає цілковиту темряву, а почало сутеніти, припускає наявність денного світла. Таким чином банда покинула околиці заставити руль до того часу, як мадам Делюк почула лемент. Проте у всіх повідомленнях про свідчення мадам Делюк ці показники часу наводяться тими самими словами, які я зараз використав у розмові з тобою. Поки що ні журналісти, ні поліцейські не звернули увагу на суперечність у них. Я наведу ще один доказ проти припущення, що винною є саме зграя бандитів. Але цей доказ, принаймні на мій погляд, не заперечний. Оскільки за злочинців назначили велику нагороду і пообіцяли цілковите виправдання бандиту, що їх викриє, то вже неодмінно знайшовся б зрадник. Потрапивши в таке становище, кожен член банди думав би не стільки про гроші чи помилування, скільки побоювався зради з боку своїх спільників, Щоб випереди тих, хто може донести на нього, він намагався б першим їх підставити. І те, що таємницю досі не розкрили, є найкращим доказом того, що це справді таємниця. Подробиці вбивства відомі лише одній особі або ж, у крайньому разі, двом людям та ще Богу. Підведемо підсумки мізерних, але правильних висновків нашого довгого аналізу. Шляхом логічного міркування ми висунули дві гепотези. Або в трактирі мадам Делюк стався нещасний випадок, або ж коханець, чи принаймні таємничий знайомий Марі, вбив її у хащах поблизу застави Діруль. Про нього ми знаємо лише, що він смаглявий парубок. Смаглявість і морський вузол, яким зав'язали стрічки на капелюшку, якнайкраще вказують на те, що він моряк. Його стосунки з небіщицею, непутящою, але перебірливою дівчиною дозволяють припустити, що він не міг бути простим матросом. Це підтверджують і гнівні листи, про які йдеться в газетах. Обставини першої втечі, що описані в «Ле Меркурі», підштовхують нас от отожнити цього моряка з тим морським офіцером, який одного разу вже звабив нещасну Марі. А тепер пора звернути увагу на те, що наш смаглявий молодий незнайомець досі не заявив про себе. Мушу зауважити… Він був дуже смаглявий, майже чорний. І це настільки виняткова особливість, що і Мадам Делюк, і Валенс не повідомили жодних інших прикмет молодика. Але чому він зник? Можливо, бандити його вбили. Але в такому разі, чому залишилися тільки сліди убивства дівчини? Природно припустити, що їх мали вбити в одному місці, і де ж його тіло? Скоріш за все, злочинці позбулися би трупів в однаковий спосіб. Не можна нехтувати думкою, що моряк живий але не хоче, щоб його знайшли, тому що боїться звинувачення у вбивстві. Проте це міркування справедливе лише тепер, на пізньому етапі розслідування, оскільки свідки бачили його з Марі, але не в той час, коли було скоєно злочин. Навпаки, невинна людина намагалася б якнайскоріше повідомити про те, що сталося, і допомогти поліції у пошуках бандитів. Така поведінка була б принаймні зрозумілою. Моряка бачили разом із дівчиною. Він переплив із нею через річку на відкритому поромі. Навіть Бовдур утямив би найвірніший і до того ж єдиний спосіб зняти з себе усілякі підозри – це знайти вбивць. А припустити, що ввечері в неділю він і не був винен у скоєнні злочину і взагалі не знав про нього – неможливо. Але тільки в цьому разі він, якщо лишився живий, не міг повідомляти про вбивство та не допомагати у викритті вбивці. А що ми маємо для того, щоб з'ясувати істину? Ми побачимо, що в ході логічного міркування у нас з'являтимуться все нові нові подробиці, які допоможуть дізнатися правду. Давай до кінця прояснимо всі деталі першої втечі. Для цього потрібно ознайомитись з життям шляхетного морського офіцера, дізнатися, де він зараз і де був під час убивства. Ретельно порівняємо усі листи, які надійшли до вечірньої газети, і метою яких було звинуватити банду. Потім зіставимо ці листи, їхній стиль і почерк із листами, які раніше присилали до ранкової газети. Після чого порівняємо усі листи з якими-небудь листами офіцера. Спробуємо ще раз допросити мадам Делю, її синів і кучера, щоб дізнатися інші прикмети смаглявого парубка. Якщо правильно поставити запитання, то хтось із цих свідків неодмінно згадає щось, хоча зараз він може навіть не здогадуватись про те, що йому щось відомо. І ще простежимо шлях човна, який вранці в понеділок плив за течією, і який пізніше, але ще до виявлення трупу, хто забрав із пристані, без відома начальника пристані і без стерна. Човна легко упізнає човняр, який його повернув. Крім того, у нас є стерно, тож ці обставини, а також обачність і наполегливість допоможуть нам його знайти. Людина, який не має чого боятись, не залишить на призволяще стернові човна. І тут у мене виникає запитання. Про знайдений човен не було ніякого повідомлення. Його відбуксували до пристані, а наступного ранку він уже щес. Тоді як могло трапитись, що без будь-якого оголошення його власник чи наймач уже вранці у вівторок знали де човен, який знайшли у понеділок? Це дуже важко пояснити, якщо не припустити наявність певного зв'язку з морським відомством, певного обміну інформацією через спільні інтереси. Коли я описував, як убивця волочив свою жертву до річки, то вже згадував, що потім він, можливо, скористався човном. Тепер ми розуміємо, що тіло Марі Роже скинули з човна. Інакше й бути не могло. Хто ризикнув би залишити труп на мілені біля берега? Дивні рубці на спині та плечах дівчини наштовхують на думку про шпангорути на дні човна. Це припущення підтверджує і той факт, що тіло викинули у воду без тягаря. Якби його кидали з берега, то до нього неодмінно прив'язали б щось важке. Таку хибу легко пояснити поспіхом убивці. Коли він уже викинув труп, то звісно втямив свою помилку та було запізно. Він готовий був на будь-який ризик, аби тільки не повертатись до того клятого берега. Тільки но злочинець позбувся своєї жахливої ночі, він, без сумніву, поквапився до міста. Він зіскочив на темну пристань, але човен? Чи прив'язав він його? Звісно, ні. Бо не хотів марнувати дорогоцінний час, ба більше це було б найбільшим доказом його вини. Злочинець намагався якнайшвидше позбутися всього, що нагадувало йому про вбивство він не тільки не оглядки втікав із пристані, але й ніяк не міг залишити там човен. Тож, певна річ, човен поплив собі за течією, але не зупиняємося, а уявімо, як розвивалися події далі. Дізнавшись уранці, що човна зловили і відбуксували туди, де цей мерзотник буваючи не щодня. І де він, можливо, виконує службові обов'язки, офіцер жахнувся. Тієї ж таки ночі, не наважившись забрати з контори стерно, він краде човен. Де тепер цей човен без стерна? Ось, що перш за все ми повинні дізнатись. Відомості про нього стануть нашим першим кроком на шляху до встановлення істини. Човен дуже швидко приведе нас до того, хто плив ним опівночі тієї фатальної неділі. З'являтиметься одне підтвердження за одним, і ми знайдемо вбивцю з причин, яких не називатимемо. Ми дозволили собі вилучити з рукописів подробиці того, як використані були докази, котрі знайшов Дюпен. Вважаємо за доцільне тільки повідомити, що мета була досягнута, і префект, хоч і не дуже охоче, виконав умови свого договору з шевальє. Оповідь містера По має саме такий кінець. Сподіваюся, всім зрозуміло, що будь-яка схожість розслідування з реальними подіями лише збіг. Всього того, що я розповів у зв'язку із справою Марі Роже, має бути досить. Сам я нітрохи трохи не вірю в надприродне. Жодна розумна людина не стане заперечувати природу та Бога. Звісно ж, Господь може на своє бажання керувати природою і змінювати її. Я кажу на своє бажання, оскільки тут йдеться саме про волю, а не про владу, як це припускає безумство логіки. Звісна річ – Усевишній може змінювати свої закони, але ми ображаємо його, вигадуючи необхідність таких змін. Ці закони від самого початку були створені так, щоб охопити всі випадковості, які містить у собі майбутнє. Для Бога все, лише зараз. Повторюю, усе, про що тут ішла мова, я розглядаю як збіги. І далі, в моїй розповіді неважко розгледіти, що між долою нещасної Марі Сесілії Роджерс, наскільки нам про неї відомо, та історією такої собі Марі Роже, до певного моменту існує паралелізм, надзвичайна точність якого просто вражає. Це неважко побачити. Але не потрібно думати, ніби я продовжив сумну історію Марії після згаданого моменту і простежив увесь шлях розкриття таємниці її смерті з прихованими намірами, бажаючи натякнути на подальші збіги або ж навіть навести на думку, що заходи, які були вжиті в Парижі для викриття вбивці гарненької гризетки, чи заходи, які спираються на подібний аналіз, дали б такі самі результати». Не варто забувати про те, що при такому ході міркувань навіть найменша відмінність у фактах двох випадків могла б призвести до значної помилки, оскільки тут шляхи цих подій почали б розходитись. Точнісінько, як в арифметиці, незначна помилка після множення та ряду інших розрахунків дасть результат, який відрізняється від справжнього. До того ж, слід пам'ятати що теорія ймовірності, на яку я вже посилався, забороняє будь-які думки про продовження такого паралелізму, забороняє настільки рішуче, наскільки довгим і точним є цей паралелізм. Це одна з таких аномалій, які хоча і приваблюють людей, які далекі від математики, все ж таки зрозумілі лише для математиків. Наприклад, майже неможливо переконати звичайного читача в тому, що під час гри в кості дворазове випадіння шістки дає всі підстави побитися об заклад на велику суму що втретє шістка не випаде, але пересічний розум цього не зрозуміє: два кидки, які належать минулому, аж ніяк не можуть вплинути на кидок, який поки що існує лише в майбутньому. Ймовірність впадіння шістки, здається, залежить від того, яким чином упаде жереб, і це уявляється настільки очевидним, що всі спроби заперечити викликають радше іронічну посмішку, аніж бажання чемно вислухати й погодитись. Сутність такої грубої помилки я не можу розкрити через існуючі тут обмеження, але людям із логічним мисленням не потрібні пояснення. Тут достатньо буде підкреслити, що це неправильне бачення належить до нескінченного ряду хибних думок, які виникають на шляху розуму через його схильність шукати істину в деталях.